Joande nekainaren ogoita iruazgeroz, E-Elebek eta Lurza Indiak lurrak okupatzen dituzte eta ustailaren amabostetik etxaldea ere bai behuetan argbonan. Zaferrak proposanen bat dio eroselari, xalmenta bitan zatitzia... Eldu da, bidearen beherek aldeko lugak lujak eun mila eurotan erostia zafejak eta beste partia, etxaldea gehi inguruko hiru hektara lugak Parisiko dolezpe handereak erostia. Buru hilaren amaseia agte du erosleak zafejari erantzuteko Anartian, zer berri duten, galegin diogu bost sustengu taldeko tiotia ilizon dori. Berri guti, eh, bainan pixka bat ikusteko eh, zer eh, egunak um, pasatuak ditugu hainitzen menn, irubo eta egun, eta oino, EPA, hodan irailaren amaseia da, eta hor zerbait egin bat izan artean hor gira, eta gero ikusiko zer segidamaten dugu. Mm. Hipotesiak, bon, ez bali madute proposamena honartzen, Jal erosketa eginen da? Bai, egiten alda. Lemixi, behar dute proposaman bat egin baiez adoz diren gurekin. E, guri usteko amabiektarak eta berek e, iruektara eta iru Edo, e, bestelaz, obligazten alda ere dena erostea eta irun miliun eta berriun mila erotan. Onartzen balute, hala proiektua duzu behar da afergarekin, baratze zeingo proiektu baten Ez hartzeko, instalatzeko hemen? Bai, bai, hori pasatzen da. Gero ez aferrak hartzen du bere esku eta e, biltzen gira behitz e, elaborariak eta elaborariak ez dierak ere, ikusteko jan nox hemen, nox den, no, nuen den hemen oberena lujauek ibiltzeko. Ondan proiektuak ikusten ditugu eta or, gero ditugu eta arabakiak hartzen nuen den o, oberena. Eta buruilaren amaseieko ez balimada erantzunik, horrek zer erant nahiko du? Ez bada erantzunik amaseia haintzien, eran nahi du ados direla guk galdetzen duenakin. E, iduriz, hola e, pasako da, e, legeak hori permititzen du, e, nik ongi ulehtu balima dut dena hola da. Saltzailea, eroslea, eroslea, protagonisten behirik baute duzue? Ez dugu, oino ez, e, iduriz ez dira hemen, hemen dira, mo, ez dugu ikusten, zenta ez dut ere mintzatu nahi gurekin. E, Penagarria da, guk nahi kinuke eta inguru bat jagi eta mintzatu presgira eta azta penetik presgira. Ehor zen gaituzte beti edo abogatabat, edo bat eta apes bat eta nitakita zer. E, Horrekin ez da aski eta luzatzen dute, luzatzen, ustezuten berba guk hemen dik joanen ginela. Ez da ala pasatzen ez da ala pasako. Beste da da, da da behi bat, egan duzue, buruilaren lehena, irailaren lehena, hor, gauza behi bat, hor, batek edo ehgien arteko elkerte batek, talde batek, bere gain hartuko du txandaka egunka nola da? Bai, hori e, da, ematen huai eta martxan. Hor, kolektibat bate bat sortzen da, bost daitzen dena, hor duan, behuetako, okupazioaren e, sustengu taldea. Ohiek dute orai jartzen e, eguneroko eta gaueroko eta emankizunak eta hortan sartzen da egi bat egun bat Odan, egi bakotsxean e, ahelbezin bat jende behar dugu muzi mugi, eta hemen e, ubiltzeko gunk. Luzaarren pesta ere hemen izen izanen da burularren hemezoktzean. Bai, hori pentsatu dugu, e, hemen egitea, zehen hemen lukonek harrakasta hartu da du, eta e, hemen ongi da ere kostaldean egitea, eta explikazioenak emateko, hemen go lukari buruz, bilduko den jendiari, eta ere berriz egitzeko batzuen batzueen buruz loitzunen, e, biltzeko, sospiskat biltzeko, instalatzeko, bigazte Amiku Amikuzen eta jakin etxaldea bere ama botektarako lurrekin zortzi ehun mila eurotan estimatuak izan zirela eta saltzaileak lau aldiz gehiago galde egiten du aipatu bezala hiru milun eta begehun mila euro.